Eta, lehena izi gari Nik stresa, nik sobea hola ez ezagutzen stresa, ba, nuuk hola baita kiteuska, bateat ekitzen ahal tutala gai eta pituentako haidik hontza dena. Eta, erritaren haitzin, guntan gintian emaitia, eta nahi ginean jakatsi, zer ginean lan bezala, e bai, eta jok, jakasten no. ahal ginean, zinez. Buen plasek ha. Prestatu guenin eh, den dena ene partetik nien bat bat bat zelbizpailu hutsa hu gini, bena lehen az jana, no, etxatu ko hutuk bestaldiko eh, pikun jazti. Denbo haue txikidik, haue etzian haue txinetik erranik, hor dina nombait deja zerbaiduk eta ez ez jentik prest, nehoztez, eta presionia e juonik eta lachatetetuk, iduizitak uh, uh, uh, enelekutik uh, egin batuntza egin dela. Uh, Harro gituiz zu dansan aitzea eta beste egin hitzarei ikustia e e be nula egiten dizugu muskildin eta dantzaia e berdela muskildin eta hain hitzum gituiz zu plazea ekin egiten dizugu maskada hoi eta hola. Horten goa ikustia netako erin zinesko uh, plazera batuk, esinago go plazera, et garde saqué de la Udarunta des couchers de gueune en seguida hors et ici des egiteko de mobilisation ondotik behala avait bon, uh, uh, un but anola combaska légère implantation et rien et holaku gentezion uh, uh, de anitinegun adibade ko placer et a bon et garde sa de garde des roues ici un sibo consentec errezibiditzaten eta pentsatzean muskilearek egina hala egine dira egin edervaten emaiteko plaza difendetan.